Небезпечні моря. Мисливці за горпами продиралися трав'яним лісом сімейними групами. Земляни побачили, що цей захід привів громаду до стану чергового хисткого перемир'я, оскільки там були присутні представники не лише клану Пафта, усі селеріки були молодими і усі схвильовано гомоніли. Було зрозуміло, що таке масштабне полювання було не лише засобом помсти ненависному ворогові, але й спортивною подією надзвичайного престижу. Згодом серед трав'яних дерев почали з'являтися нерівні прогалини, відкриті простори і галявини. Невдовзі ліс перетворився на окремі групи дерев, і загін, до якого приєдналися земляни, ішов тепер стежкою вкритою жовто-червоною папороттю за вишки всього до колін. Більшість саларіків несли незапалені смолоскипи, деякі мали їх чотири або навіть і п'ять. Схоже, що безпосередньо полювання буде відбуватися посеред ночі. Було уже доволі пізно, коли вони видерлися на пагорб і нарешті побачили одне із морів Саргола. Вода була тьмяна, металево-сіра, перерізана широкими смугами фіолетового кольору, ніби художник ляпав по ній пензлем із фарбою в манері «влучу або промахнуся». Червоний пісок із золотистими цятками, що виблискували на сонці, тягнувся до самого краю води. Вода повільними хвилями ліниво змочувала золотаво-червоний пляж. Вдалині бованіли грубки островів, увінчаних трав'яними деревами, які колихав морський бриз. Вони вийшли на пляж у місті, де одна із фіолетових плям торкалася берега, і день помітив, що вона лишала на піску якусь піну. Земляни підійшли до води ближче. Там, де не було фіолетової речовини, можна було побачити каламутний відблиск дна але більшість водної поверхні було поплямовано глибоким пурпуром, і Дейн подумав, а може горпи ховаються саме під цими пурпурними плямами? Тепер салеріки не наближалися до моря, яке мало стати місцем їхнього полювання. Натомість наймолодші члени групи – Дехто з яких взагалі були підлітками, що не мали права носити ніж готь мужності, розподілилися вздовж берега і почали жваво збирати хмиз та викинутий плавун, який зносили на пляж і складали на купу. Дейн, спостерігаючи за цими жнивами, раптом помітив якийсь довгастий предмет, відполірований водою. Він звернув увагу Вікса на цей циліндр. Очі венеріанця радісно спалахнули. Він нахилився, аби підняти його. Серед іншого хмизу і зрешток траб'яних дерев це було дещо зовсім особливе. Деревина ніби палахкотіла яскраво-червоним кольором. Вікс обертав цей уламок в руках, лагідно проводячи пальцем по його ідеальній текстурі. Навіть у такому грубому вигляді він був прекрасним. Вік спинав саларіка, який щойно приніс черговий оберемок хмизу. «Це є що?» – затинаючись, запитав він на лінго. Тобілець без цікавості глянув на гілку. «Танціль!» – відповів він. – «Росте на островах!» Хлопець зробив невиразний жест, який охоплював іще добру частину Західного моря, а тоді побіг геть. Тепер Вікс виконував власний пошуковий квест уздовж лінії пляжу. Дейн рушив за ним. Через якихось п'ятнадцять хвилин, коли Грофт покликав їх назад на позиції, де вже розпалювали багаття, вони мали близько десяти шматків такої деревини. Розміри знахідок різнилися від одного метра завдовжки та десяти сантиметрів у діаметрі до декількох тоненьких гілочок завбільшки як авторучки. Але всі вони були гладенько відшліфовані, і кожна мала забарвлення темно полум'яного кольору. Вікс їх спакував, перш ніж вони повернулися до табору, де Грофт уже викладав землянам техніку полювання на горпів. Приблизно за 150 метрів від них був риф, що поринав у море довгим язиком, утворюючи природний хвилелам. Він частково був прикритий водою, а частково пурпурною плівкою. Тут і буде місце атаки, але спочатку Потрібно було видалити ту плівку, аби мешканці суші та моря могли змагатися у рівних умовах. Вогонь спалахнув, жадібно поглинаючи деревину. Від вогнища відбігали юні саларіки із підпаленими смолоскипами. Біля самісінької води вони починали розкручувати палаючі смолоскипи у себе над головами, а далі із силою жбурляли їх на пурпурні плями. Плівка спалахувала, і вогонь, здіймаючись просто із води, мчав із шаленою швидкістю гребенями низьких хвиль. Саларіки кашляли, занурюючи носи у коробки із пахощами, адже вітер гнав до берега непереборний сморід. Там, де очищувальний вогонь пройшов водою, тепер була лише природна металево-сіра рідина. Плівка зникла. Старші саларіки-воїни обережно вибирали смолоскипи. Грофт підійшов до землян, і що нічотерма. «Використайте їх зараз». «Для чого?» – здивувався Дейн. «Небо ще було освітлене сонцем. Він тримав смолоскип у руці, очікуючи побачити, як саларіки застосовують свої». Грофт, що очолював наступ, Легко побіг вздовж рипу, спритними та витонченими стрибками, перелітаючи у щелини, з яких море, що розбивалося об скелі, подекуди вистрілювало стінами води. За ним рушили й інші. Кожен мав запалений смолоскип у руках. З цими смолоскипами вони згодом поприсідали, аби міцно закріпити їх у розколинах скелі, а далі... Поставали кожен поруч зі своїм імпровізованим маяком. Земляни у своїх незручних космічних черевиках намагалися бігти слідами тубільців. Вони промокали від бризок і затуляли пальцями носи, аби тільки не вдихати сморід води. За прикладом саларіків, вони закріпили смолоскипи у скелі, обернулися обличчям до моря, і почали чекати, хоча день і гадки не мав, що саме перед ними постане. Трекст Кем залишив дуже розпливчасті загальні описи горпів, і окрім фактів, що вони рептилії і розумні та небезпечні, земляни про них нічого не знали. Коли воїни зайняли позиції вздовж рифу, молодші салеріки знову почали діяти. Запаливши іще смолоскипи від величезного вогнища, вони вибігли вздовж шеренги своїх старших і пожбурили смолоскипи настільки далеко, наскільки могли, у море зарив. Сіра сталь води пожовкла від відблизків сонця, яке заходило. Ці охра і золото ставали іще яскравішими, коли від пожбурених смолоскипів спалахували далекі плавучі плями. День навіть прикрив очі від сліпучого світла та все ж таки намагався спостерігати за водою, здогадуючи, що цей крок є провокацією, яка спрямована на те, аби змусити ворога з'явитися у полі огляду. Він тримав гіпнопістолет на поготові, Точнісінько, так само, як Саларік, праворуч від нього тримав у одній руці ніжкіготь, а в іншій мисливську сітку. Сітка мала обплутати і утримати жертву нерухомою, даючи можливість безпечно її вбити. І ось провокація вдалася. Саме на найдальшому кінці рифу, на найпочеснішому місці, яке грофт заздалегідь ревниво проголосив своїм. Горб вдарив першим. Почувши відчайдушний крик, Дейн краємока побачив, як шляхетний саларік кинув сітку в море, а потім із жорстокістю, дуже добре відпрацьованим рухом, вдарив ножем кіхтем. Коли він замахнувся для другого удару, зеленкувата кров стікала і злазав низ його зап'ястком. «Дейме!» Голова Торсона різко повернулася. Він побачив клиноподібні брижі, що прямували просто до місця, де стояв він. Та, схоже, йому доведеться чекати кращої, аніж рухомий водяний клин мішені. Він інстинктивно став у бойову позу космонавта, шкодуючи, що не має з собою бластера. Жоден із саларіків, що стояли обабіч нього, не зробив ані руху. Дейн здогадався, що це своєрідний мисливський етикет. Кожен повинен був зіткнутися із монстром, який кинув виклик саме йому, і вбити його без сторонньої допомоги. І на саме його день на майстерності протягом наступних кількох хвилин буде триматися репутація усіх землян в очах тубільців. Тим часом чудовисько наближалося. Тепер під сіросталевою поверхнею води вирізнялися якісь контури, які втім важко було розпізнати через спотворення видимої форми у каламутних хвилях. Доведеться іще зачекати, доки він не побачить чітко. А потім потім воно кинулося. Всього за декілька сантиметрів від носаків його черевиків. Кошмарний монстр виринув із води наполовину, клацаючи при цьому пазурами, що були завдовжки із людську долоню. Не усвідомлюючи, що він робить, день натис на гачок гіпнопістолета, цілячись доволі умовно, просто в напрямку, звідки страхіття з'явилося. Але на його превеликий подив істота не впала на спину і не поринула назад у водний світ. Натомість... Пазурі знову клацнули, і цього разу, пройшовши верхівкою ступні Дейна, залишили борозну в матеріалі, який не зміг би пошкодити і найгостріший із ножів. «Нумо, надавай йому!» Це був ріп, який підбадьорливо гукав йому зі свого місця трохи далі вздовж рифу. Дейн знову і знову гарячково натискав на гачок. Пазурі чудовисько розсікали повітря на всі боки. Його величезна роззявлена паща була б сіяна іклами окулячих зубів. Воно уже повністю виронуло з води повзучи на численних краб'ячих лапах і, тягнучись до нього пазуристою верхньою кінцівкою, аж раптом спинилося. Величезна голова монстра поверталася з боку в бік у панцирі з лускатої природної броні. Потім воно відступило і ніби присіло. Присіло перед рішучим стрибком, стрибком, який скине день на в океан, але атаки не відбулося. Натомість горб немовби втягнувся у свій панцир, поки не став схожим на громістку кулю незнищенної броні і залишився лежати у такому стані. Саларік і обабіч Дейна тріумфально закричали і підійшли ближче. Один із них почав розмахувати сіткою, побачивши, що землянину бракує того, що було, на його думку, найважливішою частиною мисливського спорядження. Дейн енергійно закивав на знак згоди, і міцні тенета обгорнули та спеленали нерухому істоту на рифі. Але вона була настільки добре захищена своєю шкаралупою, що неможливо було знайти найменшого отвору для ножа. Отож, монстра знерухомили, але все ж таки не вбили. Проте саларіки були у страшенному захваті. Кілька із них залишили свої пости, аби допомогти хлопцям витягти чудовисько трохи далі від води, де воно було притиснуте до берега кілками, вбитими у краї сітки. Але надто багато часу, аби радіти вдачі не було. Горб, вбитий грофтом, і той, якого оглушив День, були лише авангардом армії, тож за декілька хвилин. Мисливці на рифі зіткнулися з величезною бідою, яка була озброєна гострими пазурами, і диявольськи добре билася. Битва ця була чим завгодно, але тільки не грою в одні ворота. Дейн озирнувся, почувши крик агонії, який розрізав повітря якраз вчасно, аби побачити, як один із саларіків, уже розірваний кихтями горпа, пішов під воду. Рятувати мисливця було вже запізно, але Дейн, балансуючи на самому краю рифу, спрямував промінь у криваві хвилі. Чи постраждав горб від цієї атаки чи ні, він сказати не міг, оскільки ані нападника, ані жертви більше видно не було. А ось Алі пощастило більше. Він врятував Саларіка, із яким займав спільну ділянку рифу. Тувільця із пораненим стегном, який стікав кров'ю, відтягли у безпечне місце. А горб, який надто повільно згортався у панцир через дію земного гіпнопроменя, був буквально порубаний на шматки мстивими ножами родичів пораненого мисливця. Битва переросла у серію індивідуальних двобоїв, які тепер із наближенням ночі тривали при світлі смолоскипів. Останні фіолетові плями вигоріли вщент. Дейм присів біля свого смолоскипа. Його очі були прикуті до поверхні моря, де знову могли з'явитися клиноподібні брижі, які видавали б іще одного горба, що наближався до рифу. Уздовж усієї лінії зіткнення панувала така неймовірна плутанина, що день не міг скласти повного враження про перебіг битви, та принаймні було зрозуміло, що горпи поки що не виявляють жодного бажання відступати. Раптом Дейна вирвав із задуми новий крик. Він готовий був заприсягтися, що крик той лунав не з горла Саларіка. Він підхопився на ноги. Ріп «Та ні, он він, і з ним іще четверо мисливців. Саме так, високий силует помічника штурмана був чітко окреслений світлом смолоскипа. Тоді може Алі? Ні, не він, помічник інженера теж на місці. Вікс?» Вікс мчав вздовж рифу, усім своїм єством виказуючи страшенну схвильованість. Крик знову пролунав. Усі земляни затипаніли. «Назад!» – прокричав Вікс, відчайдушно жестикулюючи у бік берега, де щось борсалося у воді. Молодші саларіки, що підживлювали вогонь, тепер скупчилися біля самісінького краю хвиль. Алі помчав туди, куди вказував Вікс і, долаючи останні метри стрибками, зрештою опинився по коліна в воді. День побачив, як він спрямовує випромінювач у центр колотничі, що збивала воду у піну. Крик пролунав втретє і перетворився на стогін. У цю мить саларіки кинулися у море. Їхні сітки розгорнулися, і зрештою вони витягли із прибійних хвиль темну, але тепер уже нерухому масу. Той факт, що принаймні один горб зумів потрапити на внутрішню сторону рифу, справив глибоке враження на решту мисливців. Після хвилини чи двох вагання Грофт подав сигнал відійти, що мисливці й зробили, забираючи з собою свої жахливі трофеї. День нарахував сім трупів горбів, не рахуючи полоненого на березі але значно більше їх загинуло у воді. Збоку саларіків теж були загиблі, двоє. Одного з них затягло в море на очах Удейна. Ще був принаймні один важко поранений. Але хто ж все-таки кричав? Невже когось із важливим повідомленням відправили із королеви? День нетерпляче побіг назад вздовж рифу, не ставши витрачати час на висмикування свого смолоскипа із скелі. І ще не встиг він дістатися до берега, як його наздогнав ріп. Землянин, який стогнав на піску, був не з королеви сонця. Подерта та скривавлена туніка, що прикривала його пошматовані плечі, мала значок «ІС». Алі обробив йому рани, скориставшись власною аптечкою на поясі. На всі їхні розпитування поранений вперто мовчав. Або не міг, або ж не хотів відповідати. Далі торговці допомогли саларікам зробити троє нож. На найбільші повантажили скутого сіткою горпа, який був ще й досі згорнутий у свій панцир і нагадував велику металеву кулю. На других понесли важко пораненого члена клану, а на третій земляни поклали людину із Інтерсолара. «Ми доправимо його на їхній корабель», – вирішив ріп. «Він тут, напевно, шпигував за нами». Він запитав Саларіка, який проходив повз, де вони можуть знайти табір компанії. «Але вони ж вирішать, що це ми у всьому винні», – зауважив Алі. «Хоча я тебе, здається, розумію. Якщо ми віднесемо його на королеву і він не виживе, то вони обов'язково скажуть, що ми не вжили всіх належних заходів, давши йому померти». «Гаразд, поквапмося». Бо вигляд у нього зовсім кепський. Під проводом хлопця Саларіка із смолоскипом вони поспішали стежиною по черзі несучі ноші. На щастя, корабель компанії був значно ближче до моря, аніж королева. Тому, ступивши на ґрунт, що спікся у скло від вогню реактивних двигунів, вони дозволили собі перейти на легкий біг. Хоча цей корабель був, ймовірно, одним із найменших у флоті Інтерсолара, він все ж таки був на третину більший розмірами за королеву. І, звісно ж, левова частка цієї додаткової третини була відведена під вантажний трюм. На фоні цього красення їх власний корабель виглядав не тільки меншим, але й пошарпанішим і старішим. Але жоден вільний торговець ніколи в житті не вдягнув би мундиру компанії, навіть якби йому запропонували стати капітаном на новенькому кораблі, який щойно зійшов зі стапелів. Коли людина виходила з торгової школи і отримувала своє перше призначення, її відправляли на такий корабель, де її темперамент, знання та здібності якнайкраще відповідали потребам команди. Проте ті, кого психомашина визначила як вільних торговців, ніколи не могли б вписатися у шаблонну корпоративну ієрархію службовців компанії. А в останні роки ментальна прірва між тими, хто жив під суворим батьківським контролем однією із п'яти великих галактичних корпорацій, і тими, хто був настільки індивідуалістом, що не сприймав іншого способу життя, ніж бути дослідником-першовідкривачем, розширилася до лячних розмірів. Розпалювався антагонізм, посилювалася конкуренція, але все ж таки... Досі великі компанії вели в вічливу холодну війну за ласі шматки розпорошених по всій галактиці зоряних систем тільки поміж собою. Адже вільні торговці мали у порівнянні з тими гігантами крихти, тож суперечок практично не виникало. За винятком випадків, таких як цей на Сарголі, коли крихти... Раптом набули вигляду святкового торта, розкішного і достатньо великого, аби привабити велетня. Загін із королеви, досягши нарешті трапу корабля-компанії, був різко зупинений охороною. Ріп домігся зустрічі з вахтовим офіцером, якому виклав все, що знав про інцидент з їхнім колегою на рифі. Люди з Інтерсолара поспішно підняли пораненого на борт, навіть не подякувавши вільним торговцям за його порятунок. «От тобі й маєш», – знизав плечі Маріб. «Ходімо, бо зараз вони грюкнуть люком так сильно, що корабель із опор злетить». «Яка вишукана увічливість, вам не здається?» – м'яко запитав Вікс. «Ну а чого ви від них чекали?» – прокоментував Алі. «Для них, вільні торговці, це сміття зі звалищ на околицях космосу. Ходімо звітувати перед тим, хто нас цінує». Назад до королеви четвірка повернулася коротким шляхом. Вони піднялися трапом і поспішили доповісти капітану про останні події. Здавалося б, все залагоджено, але справи із грофтом та його мисливцями на горпів викликали занепокоєння адже чомусь жоден саларік не з'явився для торгівлі вранці, що напрочуд здивувало землян. Натомість з'явилася чергова делегація. Цього разу вона складалася із групи статечних мужів воїнів і штурмового жерця. Прийшли вони із запрошенням відвідати похорон Пафта, обряд, по завершенню якого тепер, коли відбулася помста за батька вождя, Грофт офіційно посяде його місце. Судячи із деяких зауважень членів делегації, стало зрозуміло, що поведінка в бою землян, які приєдналися до групи мисливців, була визнана такою, що якнайліпше відповідає традиціям саларіків. Члени команди кинули жереб, щоб визначити двох, що залишаться на кораблі, а решта ретельно натерлися пахощами, щоб не ображати нюх місцевих і не порушити їхні теперішні сердечні стосунки. Опівдні загін саларіків, надісланий для почесного супроводу землян, уже чекав на краю лісу. Мура і Тан вийшли їх проводжати. Під вигук глашата я попереду покрокували вони вбитою ґрунтовою дорогою у протилежному від центру торгівлі напрямку крізь ліс аж поки не вийшли на широку в декілька кілометрів просіку, яка була ретельно очищена від будь-якої рослинності, де міг би причаїтися ворог. У центрі цього простору був п'ятиметрової висоти частокіл із яскраво червоного полірованого дерева, яке так привабило вікса на березі моря. Кожен кілок був колодою старанно загостреною зверху, з боку поля виднівся широкий рів, який навпроти воріт перетинав тимчасовий міст. Цей міст за потреби можна було швидко прибрати. Коли день проходив по ньому, він глянув вниз у висхлий рів. При побудові цієї лінії оборони саларики покладалися зовсім не на воду, а на дещо інше. На дещо таке, що досвід минулої ночі навчив поважати. Цей глибокий пурпур ні з чим не сплутаєш. Саме тією легкозаймистою рідиною, яку мисливці зібрали вчора з поверхні води, і було наповнено рів. Вона розтікалася маслянистою ковдрою приблизно за три метри внизу. Варто було тільки кинути туди смолоскип, і захисники частоколу створили б цілу стіну вогню, що могла захистити їх від нападників. Схоже було, салеріки вміли максимально ефективно використовувати природні ресурси свого світу.